Itt a 90.9 JC. A Suburbi Con című filmről fogunk beszélni a következő két órában, kedves hallgatók, nyári Gáborral, Horvátorszkável, Húzsér Roberttel, a Jó, a Rossz és a Nézhetetlen című műsornak az aktuális kiadásában. Ez a film, ez a George Clooney-nak a filmje, Meddemon-nak a Fő szereplésével, meg Julián Wórnak a főszereplésével. Egy, egy olyan film, ami három különböző műfajból lett összevarva. És azt mondom, a fő problémája is egyébként ez a filmnek, hogy három különböző műfaj, és nagyon különböző műfaj a, a, a, a filmdráma műfaja, fogalmazunk így, a Inkább a, társadalmi dráma. Vagy a, a, igen, van benne az is, de van benne, van benne privát dráma is. Tehát van benne a... Van benne egy privát dráma, van benne egy bűnügyi dráma, tehát egy klasszikus krimi, van benne társadalmi dráma. És van benne egy ilyen kifejezetten koenfi vérekre jellemző fekete komédia. Egy szatira. Igen. E, ami Általában a koenfi a receptje az mindig az, hogy valahol nagyon Amerikában, tehát a pizza belsejében e, de nem a partvidéken, valahol nagyon Amerikában, nagyon amerikaiak, tehát véletlenül sem, nem tudom én, zsidók, vagy véletlenül sem latinók, vagy véletlenül sem feketék, hanem kifejezetten ezek a nagyon-nagyon amerikai eh, fehér protestáns népek, ezek eh, ott éldegélnek, teljes unalomban, teljes, eh, teljes tétlenségben, és egyszer csak valamelyikük a, eh, valamelyikük elkezd hinni az amerikai álomban. És azáltal, hogy elkezd hinni az amerikai álomban, azon a nagy ígérete az amerikai álomnak, hogy itt van tőled karnyújtásnyira, csak el kell ragadnod. És a kis ember ki akar lépni abból az állapotból, abból a, abból a státuszból, ami valójában már egy ál már maga az amerikai álom, a beteljesült amerikai álom, csak hogy ez a buktatója az amerikai álomnak, hogy amikor éppen benne vagy, sosem érzed álomnak, hiszen. Az ember mindenhez alkalmazkodik. Akármennyire is álomszerű az életed. Három nap után hozzászoksz, és a negyedik nap már egy álmot kergetsz, egy olyan álmot, ami nem a tiéd. Tehát, hogy valójában az amerikai álom soha el nem érhető, de ezt az amerikai kisember nem tudja. Meg akarja ragadni az álmot, lévén nem tudja, hogy éppen benne ül, és belép a bűnvilágába. És itt, nem... a itt a bűnvilágában kiderül, hogy ez az amerikai kisember hát ide nincsen beavatva, nem való neki, és hogy ebben a világban ő, ő csak rosszul vagy még rosszabbul jár. Hát, a megpróbál, ki, egy... megpróbál kimászni belőle, megpróbál ebből a. Ebből a ebből az ingoványból valahogy kikavarodni, de minél jobban kapálózik, annál jobban elsüllyed benne, és ennek a komédiája az, amit átélünk a film közben. Szerintem a, a felszínen tökéletesnek tűnő amerikai kisvárosi lét versus a mélyben megbújó bűnök filmes zsáner végtelenül elkoptatott. Én nem szeretem. És bevallom őszintén, hogy, hogy azért sem szerettem ezt a filmet, mert hogy ehhez mert, hogy a zsánerhez is nagyon közhelyesen nyúl. Én szerintem érdemes megvizsgálni ezt a közeget, illetve ezt a világot, ahol ez a film játszódik, ez az 50-es évek amerikája, illetve a kertváros amerikája. Vélhetően valahol a bibliaövezetben játszódik, mert a kertvárosi amerika és a bibliaövezet nem teljes egészében ugyanaz, de van, egy nagyon erős átfedés van a kettő között. És uh, az 50-es évek húraoptimista uh, uh, világát, illetve az akkori televízió húraoptimista ízlését és világát, és a, uh, vagy világlátásátnak megfelelően uh, ábrázolja ezt a közeget. Szerintem egyébként uh, már ilyen ásítóan közhelyesen, meg unalmasan. Az a, ez, hogy ez egy liberális politikai pamflett. Ettől uh, irítáló. Attól uh, irítáló, hogy olyan mélyen a baloldali kurzus ***jében játszódik az egész cselekmény, hogy jóformán nem lehet onnan kikaparni. Nem találunk benne semmi univerzálisan érvényes tart mert minden ugyanarra a Hillary Clintonra, meg ugyanarra a tolerancia De kultusra szerintem vezet egyet, vissza. Há, lépjünk egyet vissza. Ö, ö, szerinted ez egy, ez egy érvényes ö, ö, mondjam, alap, alapállás vagy alapvetés? Ez az amerikai kertváros kontra amerikai álom, kontra ö, valóság és műnök? Szerintem igen. Szerintem ö, nem az. tudom. Én ezt borzasztó hogy Anusnak találom most már hosszabb ideje. Erreinte én is, én is azt gondoltam erről, hogy ez egy, ez egy, ez egy hogy mondjam, egy... Egy ö, magyarázata nem szoruló filmes Zsáner, mert hogy, mert, hogy ugye ez a, ez a Középosztály amerikája, ami ö, szembe van állítva minden mással, ami nem a Középosztály Amerikája, hogy azt te is elmondtad a, nem tudom, a Brooklyni zsidóval, vagy a Harlemi feketével, vagy a mit tudom én, a San Franciscoi melegekkel, stb stb, stb. stb. stb. De én azt gondolom, hogy, hogy, tök jól, hogy nem áruluk végre leszállni. Tehát, hogy, hogy ez a világ egyébként a maga módján tök jól teljesít. Tehát, hogy ö, ez egy tök koherens relatíven világnézet, ö, nyilván a maga bűnneivel, tehát melyik társadalmi közegnek, vagy, vagy melyik társadalmi csoportnak nincsenek meg a maguk Bűnei, ráadásul azt gondolom, hogy ezek a bűnök a legtöbbesebben nagyon is megint csak ásítani valóan emlékeztetnek egymásra, tehát nem nagyon gondolom, hogy a, a Brooklyn zsidók bűnei annyira eltérenek mondjuk a, a Biblia-övezetben megbújó ö, ö, amerikaiak bűneitől, vagy éppen a feketék bűneitől. Nyilván van egy csomó ilyen etnikális jellegzetesség, de hogy alapvetően azért ugyanarról beszélünk, mégis mindig ők vannak kipécézve, mégis mindig a fehér középosztálybeli amerikai a bűnös. Nem a fekete, nem a zsidó, nem az indián, nem a meleg, nem a nem tudom Én ezt a zsánert már borzasztóan unalom. Nem azt mondom, hogy helyezzük át a hangsúlyokat, félértés csak a Jáner számomra már rémisztően unalmas. A Kertváros Amerikájával kapcsolatban a Tényleges és ö, helytálló, és rendkívül magas színvonalon kivitelezett ö, kritikát, azt az én szememben a Mendesnek a filmjei hordozzák, mondjuk az amerikai szépség. Ami, ami kifejezetten ezt a témát dolgozza fel, és szerintem nagyon helyesen és jól. De ott van, például a, a Truman show? Nem, nem a truman show, az nem szemben lesz film. Nem, de azt mondom, hogy például ott van a truman show, ami, no, ami igen, számomra ennek értesen, a rendernek az, az, az egyik. Nem, az, ez, de azt szerintem meg nem erről szól az. az erről visszól. Egészen... Tehát a, a, a, a közeket használja ami... megint csak a truman show arra, hogy ábrázoljon valamit, ami végletesen hamis ö, ö, ö, egysíkú és ö, ö, a valóság ellezésére szolgál. Ö, mondom, nekem a truman shownál vált egyébként a dolog egy picit gyanúsá, és aztán vált egy gyanúsabb. egyébként nálam a Camp Parknál borult meg az egész, ö, annál a filmnél, ami megint csak nem akart mondani más, mint azt, hogy a mélyben megbújó bűnök. És ehhez a a, a Díszlet mindig az amerikai kertváros. Szóval a Szabadság útjai az egyik ilyen film, amiről, besz, ami, amiről érdemes beszélni, hogyha az amerikai kertvárosnak ezt a ezt a e, sötét oldalát keressük, Ugye ez az a film, amiben Leonardo DiCaprio és Vince Winslet újra együtt játszik, miután a Titanikban Még e, e, Mégis megúszta? Ez, a, ez az a, ez az a Végig, film. Végig nagyon reménykedtem. Na, az, a, az a film arról szól, hogy nem jutnak el Európából Amerikába. M ez a film, a szabadságútjai meg, de arról szól, hogy nem jutnak el Amerikából Európába. Úgyhogy ez a páros, az Atlanti óceánt már kétszer nem tudta átszelni, most harmadszor talán már nem is lesz értelme megismételni. Az érdekes, hogy a szemben lesznek a filmjei, azok a helyes végén fogják meg a kertváros Amerikáját. Hogy mi a tényleges probléma a kertváros Amerikájával, akár a szabadságútjai, akár az amerikai szépség mind a kettő azt mutatja meg, hogy a kertváros Amerikájának, vagy hát az amerikai álomnak, a révületében élő emberek egy hamis létállapotban vannak, egy meghamisított létállapotban, ö, hazug életelveket vallanak, és a tragédiájuknak az oka ez. Na most ehhez képest ez a szuburban című film. De ez, ez a tétel, meg... ez miért, ezt miért fogadjuk el ezt a tételt valóságnak? Tehát, hogy miért, állít, miért gondoljuk azt, hogy, ez, hogy a Kertváros Amerikája hazugabb közeg, mondjuk a, a Brooklyn és zsidó közegénél vagy a -Négerekénél, vagy négerekének. Mert nézed meg a filmeket, nézed meg ezt a két filmet, mondjuk, és akkor ez a, ez a két film, ez egy szétment mellett. Értem, hogy ez ezt tétment -e mellett, és ez egy állítás. És szerintem érvényes állítás, és szerintem, szerintem helytálló állítás. A lényeg az az, hogy ez a film, a suburbikon most erről lehet vitatkozni, csak akkor más filmekről beszélünk. A suburbikon szerint nem ez a probléma a kertváros Amerikájával. Nem a hazug állapot a probléma a kertváros Amerikájával. Hanem az a probléma, hogy a kertváros Amerikája rasszista, utálja a feketéket, ebből fakadóan nincs szíve,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 A szuburbikon című filmről beszélgetünk, és egyelőre a Kertvárosok Amerikájáról, arról a, arról a hazugságról, ahol az amerikai álmot mindenki elbábozza minden nap. Szó szóval volt arról az előbb, hogy az amerikai álmot meg sem lehet élni, de rögtön megélheted, amikor rémálomba fordul, tehát teszem azt a bűnvilágába süllyedsz, és abban a kontrasztban, amikor kiemelnek téged az álomból, amelybe beleszülettél, akkor onnan hátrébb lépve rögtön látod a különbséget, hogy ó, áha, értem ez volt ez az álom, milyen jól Benne. A másik lehetőség arra, hogy átéld az amerikai álmot, amikor mondjuk 30 évig élsz Európában, Kelet-Európában, akárhol, és kivándorolsz az USA-ba, és szépen önként belealszol ebbe az álomba, akkor te érzékeled ezt az álmot, de a gyerekeid egy bevándorlónak a gyerekei lesznek a mondjuk 8 meg megkülönböztethető társadalmi lépcső közül a legalsó csak magadnak nyered meg a különbséget. Csak te fogsz kapni egy érettségivel és egy pénztáros állással három autót és négy fürdőszobát. A gyereked nem fog elkülönbözni úgy a társaitól, mint ahogy te elszáguldottál a hazádból, és megkaptad cserébe érte a, a, az életminőséget. <haz> Én azért érzem nagyon fontosnak, amit mondtál, illetve hogy, hogy behoztad a kivándorlás kérdését is, mert hogy a, az amerikai kertváros folyamatos ostorozása közben azért azt elfelejtjük, vagy az amerikai kertváros világának folyamatos ostorozása közben, hogy azért tulajdonképpen mindenki ide vágyik. Ez olyan, mint a, mint a, a, a folyamatosan haldokló nyugat, eh, ahol tudva lévőleg verik a négereket, de azért a, a kelet európai blogból mégis mindenki ide emigrált, és nem, a, nem ide próbált rohanni mindenki az Egyesült Államokból. Tehát azért az amerikai kertváros szerintem azért szorul bírálatra, és nem azért, mert hamisabb lenne a többinél, hanem azért szorul bírálatra, mert azért mégiscsak az elérhető világok legjobbika. Uh, azért tulajdonképpen az, az átlagpolgárok javarésze, nyilván uh, a Robit és az oszít meg engem kívül meg a hallgatókat, de azért az átlagpolgár javarésze része tökéletesen megelégedne azzal a léttel, amit az amerikai kertváros nyújt. A biztonsággal, Na, a a békével, igen, a biztonsággal, a békével, a kiszámítató élettel, a relatív gazdagsággal, a, a két autóval, a közeli plázával, a viszonylag jó iskolákkal. És, uh, és azzal uh, a hazugsággal, és, hogy úgy nem mész ki az utcára, hogyha monok vagy verve, hanem napszemüveget veszel. Ugyanúgy, úgy, hogy nem a volt meg, úgy nem mész ki az utcára, ha nincs rajta gyöngysor, vagy nincs a kezedben biblia. A, a, a, meg tudod, az az álom a, arról az amerikai kertvárosról, ahol nincsenek kerítések, hanem a kertek egymásba érnek, mert nincs kitől védeni a kertet, meg a házat. Hiszen nem laknak ott feketék. Hiszen, his, hiszen csak <gül> hiszen egymás között vagyunk. Egymás között vagyunk. Na most ez a nem laknakot fekletéke, hozzá... ez kifejez kifejezetten George clooney is világban volt. Persze, most provokálni Igen, e, tehát hogy arról van szó, hogy egymás között vagyunk. Mi mind az amerikai részesei vagyunk, mi nekünk nincs mit ellopni egymástól, mert mi mind azon a jóléti nívón állunk, ahol már, nem, már, már nincs mit egymás szájában tinéznünk. Ez egy néznünk. díszlet, Robi, tegyük hozzá, hogy amikor végigmész egy ilyen kertvárosi utcán, Ö, akkor nem, nem látod a kerítéseket, de a backyard fogalma a hátsó kerté, az ott van és a hátsó kertek a legtöbb ilyen ö, ö, helyen el vannak kerítéssel választva egymástól. Tehát ugye az házaknak az eleje és itt most nem arra gondolok, hogy ö, nem Nélségre. arra gondolok, hogy mondjuk valakik egy ilyen kondominiumban laknak, tudod, sorompós őrzés és bemész és illetéktelenek, akik nem ott laknak, ö, azonosítás nélkül be ennek, ott aztán tényleg nincsenek kerítések. De az egyébként a köz számára bárhogy megközelíthető, külön nem védett kertvárosi zónában elől nincs kerítés, olyan jól néz ki, ahogy mész az úton, de a ház oldalának a közepétől mindenki épít hátulra egy kerítést, hogy a hátsó szomszéddal, illetve az oldalsokkal hátul, ahol már a medence van, ahol a fűnyírót tartom és el lehetne lopni, ahol belehet osonni a grillezésre és levenni két kolbászt a rácsról, az már el van kerítve. Uh -huh. de hátul, tehát eldugjuk a színfalak mögé pontosan úgy, ahogy a problémáinkat is a igen, az egész, az egész amerikai kertvárossal tulajdonképpen ez a tényleges probléma és a szemben, de mindig e felől közelít. És azért nagyon fájdalmas ez a, ez a Suburbicon című film, mert ez meghirdette azt, hogy na itt most megmutatjuk a kertváros igazi problémáit, na itt most alávilágítunk a kertvárosnak, és sikerült teljesen mellé világítani. A, a, a tényleges probléma az ez, hogy az egész egy díszlet, hogy az egész egy homlokzat, hogy valójában ez Amerika kirakata. Amerika ezt kínálja az egész világnak ennek a kényelmét, ennek a biztonságát, ennek az, ennek az ideális státuszát, hogy valójában Mit állít a kertváros? Hogy itt, Amerikában nem kell életmódkompromisszumot És Azért nem értek egyet, Robi, azzal, hogy nem foglalkozik a film ezzel a hazug képmutatással, mutatással, mert egyrészt egy házban egy családi és bűnügyi dráma zajlik, amely háznak a falaink kívül erről senki nem tud semmit, pedig tömegek vannak tíz méterre. Másrészt zajlik egy ilyen etnikai dráma, amelyről akinek éppen nem dolga oda menni tüntetni, az nem vesz tudomást, sőt maga a támadott család is úgy, úgy, tudod, úgy viszonyul hozzá, hogy nem veszek tudomást, bár az mondjuk az ő, az, ő, az ő harcmodoruk mondjuk. De akkor ezek szerint az amerikai kertváros valóban csak díszlet, nem pedig egy társadalmi probléma legalábbis én ezt gondolom, hogy akkor, akkor valaminek a díszlete, az elhallgatott bűneink díszlete, nem pedig a valós társadalmi gond. Mert hogyha ha végezzük ezeket a klasszikus filmes zsánereket, akkor ugye mit tapasztalunk mondjuk a brukni zsidó családok között, vagy, vagy, vagy, vagy történetet elmesélő filmek mindig a neurózisról szólnak. Arról, hogy, hogy valaki az értelmiségévé válás során miféle ilyen belső lélektali feszültségeknek lesz kitéve, miért jár pszichoterápiára, hogyan éri meg a saját sorsát, halálát, a szüleivel való viszonyát, a házasságait, és a többi. Hogyha mondjuk amerikai latinokról vagy feketékről szóló filmeket nézzünk, akkor az mindig az amerikai válás, a bűnözéstől való megszabadulás, vagy az újbóli bűnbeesés, a fehér középosztályjal való felemás és aláfölé rendeltségi viszonyról, vagy annak a felmondásáról szólnak ezek a filmek. Míg az amerikai kisváros mindig az elhallgatott bűnökről, az ilyen nagyon súlyos elhallgatott bűnökről, tehát ugye ott mindig óriási a kontra, De akkor, egyfelől, akkor a... közelítem meg nyári, hogyha az azt szeretném, hogy én szeretnék egy, hogy hogyan keveredjek más osztályokkal filmet csinálni, akkor feketékről csinálom meg a filmet. Hogyha az elhallgatott bűnökről szeretnék filmet csinálni, akkor egy kertvárosba oltom be. Tehát, hogy megkeresem a helyszínt a mondani valóhoz, ezért kerül ide, hiába unod. De, igen, de, igen, de hogy ez, nekem pont ez a problémám, hogy akkor, akkor mindig, hogyha ha, a, a... Ha elhallgatott bűnös filmeket, bűnökről szóló filmet kell, akarok csinálni, akkor, akkor a Kertvároshoz nyúlok, hogyha pedig a Neurodisról akarok forgatni, akkor, akkor, akkor a Brooklyn zsidók ah, ezekbe helyezem el a nyilvánvalóan, filmet. Ez, ez, ez nyilvánvalóan értjük, az... hogy Brooklynban is rengetegen folytják el a bűneiket. Woody egyébként vannak ilyen típusú filmjei. Brooklynban játszódnak, elfojtásról szólnak. Természetesen De persze, vannak. A Woody jelen megengedheti, megengedheti a John kívül rendezem filmet. A kertvárosban meg sokkal inkább az elfojtásról szóló filmek zajlanak, hiszen Brooklynban az ott élő zsidók mellé nagyon-nagyon jól passzol a Freudizmus. A kertvárosban élő keresztények mellé meg nagyon-nagyon jól passzol az elfojtás. És valahol Amerika Elfolytó szerve a kertváros, és valahol Amerika megértő és feldolgozó szerve az meg a metropolis. Úgyhogy ezt, én úgy gondolom, hogy nem véletlen. Amerikát egy ilyen kollektív szervezetként is tudjuk érteni és értelmezni, és ilyen módon igen, a bűnök elfolytása, a képmutatás az sokkal inkább zajlik a Kertvárosban, mint a Metropolisban. Van egy eleve felépített, a te fejedben már létrejött image arról, hogy milyen a Kertváros. Ha olyan történetet akarok elmesélni, ahol kellenek az arcok, akik elől elrejted a titkaidat, akkor oda fogom tenni, mint ahogy a biztosító társaság logójába teszek egy oroszlánt, mert akkor azt majd külön nem kell elmagyaráznom, hogy amúgy az oroszlán az ilyen erős, meg bátor, tudod, hogy, hogy, hogy azek, ezek a díszletei ennek a szín darabnak. Én nem tudom, én ebben érzek egy ilyen bűntatagítációt, tehát hogy, hogy, hogy ez arról szól, hogy bezegők is, bezegők sem, Uh, hogy, hogy az elérhető világok legjobbikában is uh, fertelmes bűnök uh, uh, feletülnek az, az ott élők, csak, csak ez nagyon ritkán kerül a felszíne, mert ez a, a, a társadalmi réteg uh, uh, épp erős és hatalmas, és uh, épp elég erős érdekér, érdekérvényesítő, ahhoz, hogy ezeket a bűnöket elfolytsa, vagy ne engedje felszínre törni. Uh, uh, félretés ne és nem gondolom, hogy ez a világ jobb lenne bármelyik másik világnál, pont ez a bajom, hogy azt gondolom, hogy ez a világ nem jobb, de a többi sem jobb ennél. És, és uh, én mondom, tehát én már unom ezt a, ennek a dolognak, vagy ennek a helyzetnek a közhelyességét, és igazából uh, a, a, a szuburbikon sem tesz mást, mint hogy, mint hogy újra uh, ebbe a körézetbe helyezi ezt a filmet. De, de, de, de, de, de hagyjuk már ezt az értelmiségi fintorgást, hogy bármi valamiről szól, akkor nyári unatkozik. Könyörgöm, hogy Bocsát, szól az róla? Egész műsor hogy szól róla? Fintorgás. A terészedről, már... ja! Hogy szól róla? Érvényes módon szól róla? Érvényes dolgokat állít róla? Vagy érvénytelen dolgokat állít róla? Vagy merő politikai propaganda elindulat fel! Elindulat. A film, érdés. ahol, van, eh, eh, ahol eh, egy amerikai kisvárossal kezdünk, ahol nyilvánvalóan elhallgatott bűnök lesznek. Én ez borzalmasan tudom, ez olyan, mint amikor meg. Meghalom, de nekem, nekem egyáltalán nincsen bajom azzal, hogyha egy érvényes... Meghalom azt a bizonyos zenét, és feltűnik a gazdagréti lakótane, akkor fogod tudni, hogy pont, uh, hogy miről lesz szó. De milyen hogyha... problémákkal kell szembenéznünk, és mi lesz a, vég, a feloldás a, a, a, a filmben ábrázolt helyzetnek. Engem ez baromira zavar. De engem meg, engem meg az zavar, hogyha nem azt nézzük, hogy mit mond el a film, hanem azt nézzük, hogy már megint miről szól. Én azt gondolom hogy a kertvárosból Érvényes módon lehet az elfojtásról meg az elhallgatott bűnökről beszélni. Attól függ, hogy melyek azok az elhallgatott bűnök, és attól függ, hogy azokkal az elhallgatott bűnökkel ránk akarnak-e varni egy csomagban egy politikai ideológiát, vagy nem. Tehát ide mindig az a kérdés, hogy itt most az elhallgatott bűnökkel akarunk szembenézni azért, hogy megtisztuljunk, és azért, hogy megértsünk valamit és feldolgozzunk valamit, vagy egyszerűen csak bűntudatot akarunk kelteni, és ehhez a bűntudathoz jó erősen hozzá, karjuk kapcsolni egy csomagban azt a politikai ideológiát, amit itt és most Hillary Clinton és az amerikai demokrata párt át akar az agyatokon. Akkor jelentsük ki, hogy az amerikai kertváros mint díszlet felhasználása igenis egy rizikós dolog, ebben szerintem egyetérthetünk, és hogyha már ehhez a, Rob, az eszközhöz nyúlt ha már ehhez az eszközhöz nyúlt George Clooney, akkor azt is kijelenthetjük, hogy hogy, hogy nem tudta megugrani ezt, a, ezt az akadályt. A jó, a rossz és a nézhetetlen nyolcasra áll az imdb -n. Nem szabad lemaradni róla. Alapvetően háromféle film van. Van az olyan, amire nem veszel popcornt. Mert tudod, hogy úgyse lenne pofád megenni. Mert akkor, mert akkor a dráma, meg annyira megrázó, meg annyira, annyira húsba vágó. Meg ilyen kegyeleti dolgokkal átitatott. Nem arról van szó, hogy attól félsz, hogy megzavarnád másnak az élményét a popcorn rágásával, hanem azzal, hogy a magadét zavarnád <gül> meg. Tehát, hogy arról van szó, hogy nem tudnád kellő módon élvezni a filmet a saját rákcsálásodtól. Na most van a másik például... fajta film, van a másik Jó. fajta film, amelyiknél megveszed a popcorn-t, de bizonyos... Situációkban, akkor, amikor mondjuk tömegesen gyilkolnak le embereket, ilyen messzesgödrök lövöldöznek bele embereket, akkor egy kicsit félretesztő. a ilyen popcorn. volt nekem a Heydrich hagyát. No, de egyszer csak következik, hogy a harmadik típusú film az, amit végzaválunk. A, a harmadik típusú film nem, az a, bűntudat nélkül viszed be a popkor, és zabálod a... végig a popkor. Nem, nem, nem, nem, nem. nem. A harmadik típusú film az az, amire beülsz popcorn nélkül, rájössz, hogy ah, oh, jöttem, és kimész, bocsánat, bocsánat, bocsánat. Bocsánat, és kimész popcorn kétszer? Szerintem ez a 3 plusz 1 mert a, a, a harmony típus az, ami, ami, ahova az ember úgyhogy 2-3 liter popcornnal ül be, amit nagyjából a térrel akarat elfogyaszt, legalábbis én mindig így csinálom, ráadásul mondjuk <há> nagyon sűrűs evészavarokkal küldök. De nagyon, rekre, igen, nagyon fontos az? érv, hogy a moziban lehet kapni popcornt. Szerintem én harmad filmet látnék, hogyha mozikból ez a szokás eltűnne. Szóval, hogy, hogy ez egy nagyon fontos érv, és a kérdés most már csak az, hogy a, a suburbikon az melyik csoportba tartozik. Hát én szerintem ez az a film, amire... Bátran vegyétek meg a popcorn, végig tudjátok zabálni, és amikor elfogy, nyugodtan menjetek ki a popcornnél, Legfeljebb lemaradtok valamiről, ami úgyis meg fog ismétlődni a következő 15 percben, amikor újra tele lehet a pofátokkal. Inkább arról maradhatok le, hogy történik valami újabb bűn, amit ezzel párhuzamosan a filmben a, feke, a, a nagyon normális fekete családotért családot ért újabb gyalázat fejel meg. Bármelyik pillanatban mentek ki a filmről, és bármelyik pillanatban tértek vissza, éppen erre a jelenetre fogtok visszaérkezni. Én bevittem magammal a popcornt, és megmondom őszintén, hogy volt egy pillanat, amikor le kellett tegyem. Mert jól laktam. <gül> hogy hogy ez történt. Tehát nincsen, a, nincsen az az érzésed a film során egyszer sem, hogy ha most itt kinyitnák azt a negyedik falat, és rád látnának a szereplők, akkor szégyelnet kellene magadat, hogy popcorn teszel. Van, a, van az a fajta film. Van az a fajta film, ami. de most ne féljél egy 4.8-as filmnél, hogy úgy is mit fogsz kapni ezek után. Van az a fajta Na, film. Akkor most egy egy földön fekvő sérült gyereket rugdosunk össze, hogy ha ez egy 4.8-as film, akkor lehet, hogy nem is illene szapor, egy, egy, szaporítani egy, egy, egy, egy, egy a megfelek. Egy olyan, olyan földön, fekvő gyereket rúgdosunk most össze, amelyet Hillary Clinton és társai éppen megkoszorúznak. Várjál. Attól még, hogy földön fekvő gyerek, még nagyon nagy politikai súlya van, Le, és nagyon már, nagy hatalmas véleményformáló ereje van. Most már tudjátok, miért kell megnézni a filmet? Nem? Hogy értsük ezeket a, értsük ezeket a szóképeket. Szóval, hogy arról van szó, hogy amikor, amikor Nézel egy filmet, és nálad van a popcorn, akkor mindig mérlegre kerül a popcorn és a film. A mérleg egyik serpenyújébe belekerül a film, a másikba a popcorn, és lássuk, hogy a mérleg nyelve mit mutat. Na most ez az a film, amivel szemben a popcorn súlyos. Nyugodtan fogyasszátok, mert jobban fogtok lakni vele, mint a filmmel. Nincs egy olyan érzésed a filmmel kapcsolatban, hogy miután nem a Cohen standardet kapod, ezért egy olyasmi történés van, mintha béközépnek levetítenének egy vers mindenkinek a két fél idő között, és, és mérgesek lennének, tehát ugye tömegek mennek el, mert egy éppen jól felfogható, szórakoztató, szatirikus műfaja jellemző, és közben kap valami mellékes, egy ilyen tudod, társadalmi póthasznot próbál realizálni azon, hogy ott az a sok ember, ott a mainstream néző eljött a moziba, és rátolja a politikai agitációt, ami miatt a néző, amikor kimegy a moziból, akkor mérges. Csak az a fájdalmas, ez, ez a az a, az a fájdalmas hogy a George Clooney most már második évtizede járja le újra, meg újra, meg újra, ugyanazokat a politikai szétmenteket. Itt már az amerikai ellene, Amerika ellenes tevékenységet vizsgáló bizottságtól elkezdve a kertváros rasszizmusáig már megkaptuk az összes ö, rasszizmussal, meg idegen gyűlölettel, meg intoleranciával kapcsolatos sztereotípiát, és, és, és, pol és politikai leckét, és történelmi leckét, és tudod, az a fájdalmas, hogy a George Clooney 20 évvel Kellenem ezelőtt... Ez még egy nosztalikus állomása a hippikorszak széps szépségéről, illetve egy film, ami elítéli a vietnámi háborút. Igen. Így lenne teljes a kép. Igen, na most arról van szó, hogy a George Clooney elkezdett nekünk mesélni egy történetet 20 évvel ezelőtt. És mi a történetmesélés 15. másodpercében már értettük, hogy mit akar nekünk George mondani. Köszönjük, értettük. És azóta eltelt két évtized, és George még mindig a mesélésben van. És még mindig ugyanezt magyarázza, köszönjük, értettük, köszönjük, átjött. Tehát most már esetleg George Clooney megpróbálhatna valami ténylegeset mondani a világról, valami olyasmit, ami nem uh, Hillary Clintonnak az irattartójából hullatképpen.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 A Suburbicon című film, ugye címe, utal a kertvárosra eleve, és annyira hálás vagyok ezért, hogy, hogy időnként megnevezzük ezeket a jelenségeket, mint ahogy a négyzet című részben svéd filmben elhangzik, hogy ne legyél már annyira svéd. Úgy azt hiszem Jay valamelyik Kevin Smith alkotásban, talán a Shop Stop második részében egy, hát egy ilyen ennyien homoszexuális aktusra való felhívásra, amire nemet kap, annyit mond, hogy ugyan ne legyél már ennyire kertvárosi. <gül> hogy a heterónak nem fél bele egy kis homokos szex, akkor az, akkor az kertvárosi. Rögtön, rögtön megvan a megfejtés. Nem véletlenül játszódik itt ez a film. Ö, miről is van szó George Clooney rendezése, és Robi, ezt szerintem úgy jött ki a moziban, hogy ezt ö, nem is voltál vele tisztában, hogy Cohen-fivérek által írt forgatókönyv. Csak így kijöttél és mondtad, hogy hát kaptunk egy Clooney rendezést, egy kicsit Cohen-fivérek filmet, és még valamit. Ja, ja, ja, ja. Mert valójában... És tényleg. Mert valójában a, ma annyira átüt, én tényleg nem tudtam, hogy Cohen-fivérek írták, de mennyire nem csodálkozom rajta. Tehát, hogy az, amikor az amerikai kisember úgy gondolja hogy átgondolja tudod a tökéletes büntényt, de egyedül mégsem tudja végrehajtani, hanem megbíz vele tényleges nehéz fiúkat a tényleges amerikai alvilágból. Ez, ez már tudja, hogy koenfivérek, tehát itt már a fejedet rá teheted, hogy koenfivérek. Hogy valódi bűnözőket bízol meg a saját kistilű kistilű bűncselekményednek, hát amit elterveztél. Kis a Hát igen, de a Fárgó a, a fargó tökéletesen. a ugyanaz a fárgó analógiája. Aha. Na igen, egyébként végtelenül kis stílű, még hogyha gyalázatos is. Vég, végtelenül kis és végtelenül alávaló az egész. Olyan, olyan, tudod, ezek a bűnök, amiket itt el kell folytani, ezek a bűnök nagyon jellemzik ezeket az embereket. Azt hiszem, hogy minden embert nagyon jellemeznek a bűnei. Milyen bűnökbe esel bele? ezek a kertvárosi emberek ezek a, ezek a végtelenül végtelenül ö, ö, alacsony metafizikai ö, státuszba zsugorodott emberek ezeknek a bűnei is ilyen, ilyen, vé, ilyen végtelenül alávalóak Hogy igazából ö, az álmaik is meg, a, meg, a, meg a, a bűncselekményeik is olyanok kicsit mint az ilyen ö, mint az ilyen, ö, ilyen gonosz, gonosz gyerek gyerekeknek Valahogy nem, valahogy nem tudnak igazán a, a saját maguk számára meghatározott keretekből igazán kitörni, pedig valójában ki akarnak törni. Hát, mivel, mi ez az álom? Mivel az elfolytás alapvető élmény ebben a közegben, most picit megyek azzal, amit korábban képviseltem, szóval az elfolytás alapvető élménye ennek a közegnek, ezért e, e, az történik itt is, mint általában az ilyen szült a bűncselekmények esetében, ez egyébként egy ilyen kriminalisztikai közhely, hogy a, a rajta kapott betörő a kisebb súlyú bűncselekményét, tehát a betörést egy jóval nagyobb súlyú bűncselekménnyel, mondjuk az otthon talált mama meggyilkolásával próbálja leplezni. És itt is valójában erről van szó, itt is el van folytva egy probléma, egy család problémája, az, hogy a papa már nem szereti a mamát, és ez a bűn olyan hatalmas önmagában, és ez, ez annyira mélyen van elfolytva, hogy ezt csak egy gyilkossággal lehet feloldani. Na igen, szóval hogy arról van szó, hogy, hogy van egy olyan, olyan jellegű probléma, amit a Metropolisban egy szimpla vállással oldanának meg, de a kertvárosban ezt már gyilkossággal oldják meg. Pedig olyan, oly, rendkívül egyszerűen ne elválni. Hogy, hogy a, kis, a harlemben csak, játszódó filmben, és hogy oldanák meg a Brooklynban játszódó filmben? Ah, ez a egy jó a harlemben, a harlemben játszódó filmben a, a szükségtelenné vált nőt kiállítanák a sarokra stichelni. Ő... És ez oldaná meg a problémát. Ez egy hosszú üvöltözés, illetve a szeretői kapcsolat nyílt felvállalása. mindenki rejtegetné a fehérbőrű szeretőjét, a három ilyen. Igen, között. a Brooklyn történet, hogy mindenki elmenne pszichiáterhez. Igen. Brooklynban meg elmennének pszichiáterhez, de ugyanakkor meg rendesen elválnának, szétköltöznének, közben persze mennének ezek az örjöngő balhik, de azért hát az és való, a házban sokan át lenne dolgozni. A hátsoron lakó sok német nevű közül minden százból kilépne az a kettő, aki valójában nem ö, zsidóként menekült Amerikába, hanem náci tiszt volt. Most a kertvárosban pedig a kertvárosban pedig ugyanezt egy gyilkossággal fogjuk feloldani, de egy olyan gyilkossággal, amiben rettenetes körülmények között vagyunk mindannyian túlszulejtve, és amelyben véletlenül rosszul sikerül a rablás, és ezért valamelyikünk véletlenül, nem győzünk hangsúlyozni, véletlenül, hát meghal. És Gyászolunk! Tehát ez egy olyan gyilkosság, tehát hogy itt a kertvárosban olyan gyilkosságot követünk el, ahol a gyilkosságot követően minket egy rettenetes trauma ér, és mindenki együtt érez velünk, és mindenki gyászol, és mindenki mellettünk áll érzelmileg, és így a válunkra teszi a kezét, miközben hát mi követtük el a gyilkosságot. De azért azt a rendező nem, nem, nem mulasztja érzékeltetni, hogy mindenki hamiskodva érez együtt, és hogy hamiskodva gondol De hát az amerikai kelvárosi közökhez ugye ez is hozzátartozik. ez meg, ezt tartozik hozzá. Mielőtt mélyen gázolnánk a cselekményben combig, vagy ki, ki meddig. Uh, említsük meg, hogy amikor a moziból kijöttünk néhány napja, akkor ez a film szégyenletes 4,7 pont számon állt az IMDb-n. Jelen is. pillanatban 4,8-en állt, tehát megérkeztek a Cohen fanatikusok, akik vagy, a, vagy, a, vagy azok az értelmiségiek, akik ö, értették a filmet ve veletek ellentétben, és ö, igyekszenek megmenteni a mundérbecsületét. Ezért a 4,8 az ugyanilyen kínos. Nem, nem. Robi, olyan, Robi, az, Robi, az a 9.0-ig ugyanilyen egy tizedeken keresztül vezet az út, ha nem becsülöd a kicsit, a nagyot nem érdem. Az ahogy, amit eddig elmondtunk erről a filmről, az például ez egy jó filmnek tűnhet. Advan egy kertvárosi család, Én nem szintni ahol... jöttem. Én színi jöttem. Advan van egy kertvárosi család, ahol, ahol az elfogytás következtében történik egy borzalmas bűncselekmény, és mindenki menekülni próbál a helyzetből, és egyre nagyobb és nagyobb bűnöket igyekeznek, követnek el, nem igyekeznek, hanem követnek el azért, hogy a, a, a kisebb bűneiket valahogy leplezzék. Alakó enfivérek. Akkor mégis mi a baj ezzel a filmmel? Hát az a baj... Hogy ez nem elégszik meg azzal, hogy ez egy koen film. Ha megelégedne azzal, hogy ez egy koen film, és ez egy koen fivéreknek a keze alól kikerült zsáner film lenne, egy olyan igazi fekete komédiás film. Tényleg amit egy, egy kis groteszk film, vagy egy, egy, igen, egy, egy, feke, egy fekete egy kertvárosi komédia. Igen, igen, igen, egy, kert, egy kertvárosi Egy nyári fárgó, vagy tavaszi fárgó. Igen, igen, Annyira igen. különbség, fargó. hogy nem, e... nem mondjuk Hormát fargó, vagy Puzser fargó, Szóval, hogyha ez a, ez a, ez a film ez, ez megelégedne azzal, hogy a koen fivére írták, és úgy gondolta volna George Clooney, hogy a Coen-fivérek elegendőek ahhoz, hogy írjanak egy jó történetet nekem, amit én elegendő vagyok, hogy megrendezzem, és a közönség elegendő, hogy megnézze, nekünk itt most nem is lenne semmi problémánk. A probléma az az, hogy a George Clooney úgy gondolta, hogy ez a Coen forgatókönyv, ez nem cél, hanem eszköz. Ez egy nagyon jó lehetőség az én számomra, George Clooney számára, hogy elmondjak valami fontosat az amerikaiaknak arról, hogy hogyan kell együtt élni. Tolerálni kell egymást, fehérek békességben éljenek együtt a feketékkel, és erre a jó példát a fekete kisfiú és a fehér kisfiú barátsága, a béisbol barátsága képezi íme itt van így is lehet feketék és fehérek George Clooney bácsi megmutatja, hogy a kisgyerekeknek a barátságán kerül, keresztül vezet az út az integrációhoz a feketék és fehérek békés és boldog együttéléséhez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 Ki képviseli a normalitást egyes egyedül ebben a történetben, de tényleg egyes egyedül viszont vegy tisztán, az a, a fekete család, akik a városba Nekem költöznek. Nekem a gyerek. Nem, az az igazság, hogy a két kisgyerek, a, két a fekete kis és a fehér kisgyerek. Hát azért azt ne felejtsük el, hogy az a fekete asszony és a fekete férje is uh, elképesztő türelemmel, uh, hihetetlen kitartással, álhatatossággal, né Tü némán is... Tűri a saját megaláztatását. már túlmegy en... minden határon. Tehát megkaptuk a leckét a, a, a, a, a, a Martin Luther King tiszteletesnek a... Életéből és sorsából. Értjük, hogy hogyan kell élni. Úgy kell élni, úgy kell működni, mintha egy normális országban élnénk, és akkor az ország majd egy nap normális lesz. És ez a fekete család, ez így próbál élni. De itt, ebben a filmben ez már átlépi a komolyan vehetőség határát. Tehát, hogy itt ez már olyan mértékűvé válik az állhatatosságuk és a türelmük, itt már gyakorlatilag azt érezzük, én a filmnek a derekán már azt éreztem, hogy ez már nem egy reális döntés. Ez már nem egy észszerű vagy életszerű döntés, hogy egy olyan házba költözöl, egy olyan környékre, ahol mindenki gyűlöl téged, az autódat földgyújtják, a kerítést építenek a házad végébe, onnan de gyakorlatilag ö, ostrom alatt van a házad, és akkor eközben te próbálsz úgy csinálni, mintha normális életet élnél, beregetsz meg egy kis vaníliás cukrot raksz a de. Arról, arról van szó, hogy ezt már nem nyaljuk be. Tehát azt érezzük, hogy ez már nem a normális és reális viselkedés, hanem azt érezzük, hogy itt most, ebben a helyzetben innen elköltözni, erről a környékről elköltözni, felmondani ezt az ingatlant, felmondani ezt az álmot, hogy én feketeként a fehérek között fogok a Hertvárosban élni, ez az egyetlen reális döntés, és hogy egyáltalán nem meg, megfutamodás, vagy egyáltalán nem egy, egy gyávaság, hanem egyszerűen csak tudomásul vétele a körülményeknek, meg annak, hogy milyen országban, meg milyen környéken és élek, és hogy hova költöztem. És valójában a nagy probléma az, hogy a George Clooney itt és most ezzel a filmmel az elemi észszerűséget támadja. És azt állítja, hogy mindazok, akik az elemi észszerűség jegyében olyan környéken akarnak élni, ahol őket ember számba veszik, azok valójában gyávák és nem harcolják meg azt a harcot, amit a mi hőseink, ez a fekete család, és kink tiszteletes megvívtak. De most a legfontosabb és a, a, a, a történetmesélés a legnagyobb hibája, az az, és ez persze egy, ahogy az imént mondtam, spoiler veszély, de muszáj elmondanunk, az a kérdés, hogy ugye milyen módon függ össze a, a, az átlagos fehér középosztálybeli kertvárosi család története a fekete család történetével. És a válasz az az, hogy semmilyen formában. Mm -hmm. Nincs a kettő között kapcsolat. Két De. film fut már egymás mellett párhuzamosan. Az Nem, és van egy, a kapcsolat van a között, az, éjtized, 50, és egy, az didaktikus kapcsolat. egy didaktikus kapcsolat az elvek mentén, hogy itt az értékek és az erkölcs mentén. Ugye, itt van kétféle bűn. Az egyik bűn a rasszizmus, a másik bűn az pedig a feleséged meggyilkolása. És ugye, itt van kétfajta két fajta súlyos büntetés, az egyik, ami érted jön a biztosítási, ö, biztosítási nyomozó és a rendőrség képében, a másik, ami érted jön annak az amerikának a képében, amely élhetetlen és lakhatatlan. És a nagyon súlyos probléma, hogy ez a két erkölcsi ö, maxima, ez össze lett csomagolva itt nekünk ebben a filmben. Tehát egybe lett csomagolva a rasszizmus és a gyilkosság, és a rasszizmusból ö, kivezető út a humánum, és a gyilkosságból kivezető út a transzparens ö, megvallás szintén egybe lett kapcsolva. Nekem ez továbbra is ilyen történetmesélési lobotómia, mint ahogy hát lenne vágva tényleg a, a kapcsolat a, a, a, a történet alkotó egyes féltekék között, vagy a, vagy a mesét alkotó féltekék között. Mert, hogy, mondok, mert, neked, hogy... mondok neked valamit, mert ez a groteszkben jól illeszkedik, ö, mégpedig azzal, hogy, a, hogy abszurd ö, de az ignoranciát. Tehát, hogy a film sem vesz tudomást arról, hogy egy fajüldözés történik a szomszédban, hiszen a történet nem erről szól. Így oda teszi, és végig zavartéget, hogy de hát akkor azzal a szállal mi van, minek kellett ez az egész? Igen, bele. ez egy És azért, mert az egész 50-es évtizedben minek kellett ez a, ez a ö, hatalmas méreteket öltő rasszizmus, és hányan leélték az egyébként akár bünténnyel, akár családi drámával, akár szerelemmel teli életüket úgy, hogy ö, tíz erre mondjuk ez zajlott. Tehát körülbelül egy ilyen, egy ilyen installációnak Igen, el csak, tudom fogadni. Csak benne. Ez egy Cohen film, és az ember azt gondolná, hogy a, hogy a, hogy a didaktikán kívül, vagy az agitáción kívül van, az ilyen filmeknek van valamiféle ilyen, hogy mondjam, szórakoztató funkciójuk is. Mondjuk valamilyen módon összekapcsolni a feketék körül zajló drámát a, a, a fehér családban zajló drámával. Valamilyen módon folyanak be a szülők, a gyerek, vagy akkor ők folyanak át hogy a feketékhez, kérjenek segítséget, bújtasanak el náluk A film az összes lehetséges. És egy Nagyon kevés Elképp szállal ezt, van összefércel ez a két uh, uh, történet hogy mondjam, milyen elszállással kerül, és gyakorlatilag kapunk két filmet, aminek ráadásul, egyetlen ponton mégiscsak összekapcsolódik a két történet, ott, hogy minél súlyosabb bűnöket követnek el a fehér családban, annál intenzívebben támadják a fekete családot a, a, a Kertvárosban. Aha. Tehát, hogy, hogy ha még csak egy, egy ember hal meg, akkor még csak kerítést vannak a házuk köré, de ha már több ember hal meg, akkor már felgyújtják az autójukat, és már szemetet öntenek be nap mint nap a kertjükben. Azt látjuk, hogy az előző nemzedék fehérei és feketéi gyűlölik egy mást, vagyis a fehérek gyűlölik a feketéket, a feketék meg rettegnek a fehérektől, de ők a kink tiszteletestől tanult magatartáshoz tartják magukat. Ugyanakkor a gyermekeik már jó barátok, már barátság szövődik köztük. Tehát a fekete kisgyerek és a fehér kisgyerek ugye a mi nemzedékünk, vagy hát a... A szüleinké. Jó, hívjuk így, hogy a szüleinké. Már... Már kitermeltek Sidney povátyéket, ugye? Tehát ott már emberszámba vették a feketéket. Tehát a szüleink nemzedéken, mondjuk a, a, a, az amerikai ö, társadalomban már képes volt az együttélésre. És mit állít ez a film? Hogy ennek mi az útja? Az a fajta álhatatos kitartás, amit a fekete család abban a kikertvárosban. Mást is állít. Más is állít. De, de, de, de, de, de, ahogyan ők viselkednek. Na jó, de ez miféle erkölcsi maxima? hogy élj egy ostromlott házban, és ott ő a... Van egy másik, Ön, van egy egy másik pillanat, állítás is. Robi, egyrészt egy másik állítás, hogy ezzel a világgal csak akkor tudunk szakítani, ha a, te, a mi saját előző generációnktól teljesen elvágjuk magunkat, és elfelejtjük. Másrészt pedig annak is emléket állít a film, hogy bizony ez nem így volt, hogy amikor már nagyon a széléig eltöltuk ezt, ezt, hogy ellenállok azért, hogy én ide költözhessek feketeként, és már nagyon súlyos a helyzet, akkor inkább fogom magam és elköltözök, mert egyszerűen ez az egyetlen racionális következő lépés, hanem nem lépték meg ezt rengetegen, és ők, őket ott agyonverték és meglincselték. A jó, a rossz és a nézhetetlen hármasra áll az IMDB. n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 irányában, amellett egy nagyon kemény politikai agitációt folytat. Az jó határain messze túlmenően. menően. Meddémon a főhőst, az ő feleségét, pedig rose illetve Margaretet, mert itt a feleséget és a Sogornőt ugyanaz a Julian Moore játssza. Róz és Margaret személyisége hát nagyon különböző. Bár ugyanaz a színésznő játssza őket, ők ugye egypetéljű a történet szerint, de az egyikük az... az nagyon előtt az ott élőktől. Ugye ő Róz, ő a család jó szelleme. Ő az, aki, ő az, aki a fekete kisfiúval küldi bézbolozni a saját fehér kisfiát, annak ellenére, hogy a kisgyerek nem akar a fekete gyerekkel bézbolozni. Na menj csak szépen! De az ő küldi, különbözőségének is van egy nagyon jól látható és nyilvánvaló jele. Hiszen megrokkant. De hát már mielőtt megrokkant, már az előtt jó volt. Tehát, hogy valójában itt ebben a történetben vannak a jók, hogyan mérjük a jót? A, a jóságot? Hogyan mérjük a jót? A mi a lakmuszpapírja a jónak? Megvizsgáljuk, hogy hogy áll a fekete emberhez. Ha játszani küldi a gyerekét a fekete emberrel, akkor az, ember, az az ember jó. Jó ember, tehát ő lesz az áldozatunk a filmben. Ha pedig azt mondja, hogy miért kellett ide költözni, leviszik ezek a feketék az ingatlan árakat. Akkor pedig nyilvánvalóan rossz ember, hisz a lakmuszpapír visszajelzi a rossz embert. És nyilvánvalóan ő a gyilkos lesz ebben a filmben. És milyen érdekes, hogy ezek egybeesnek. Tehát, hogy valójában milyen, mennyivel sokkal egyszerűbben lehetne nyomozni. Hogyha mondjuk a rendőrség is tudná ezt, hogy mindig a rasszisták követik el a gyilkosságot, és az, és az áldozatok azok meg mindig antirasszisták, elég lenne egyszerűen csak megvizsgálni, mennyire rasszista az illető, talán éppen elég lenne a bőrszínét megválasztani. Me me me me e ezzel az a probléma Amerikában, hogy, a hogy akkor nem lehetnél rendőr. Tehát uh -huh, tudod, hiszen uh -huh. erős a rasszizmus mondjuk a rendőrök körében. Ne, hát szóval Vaj, arról, Vajon miért, ha, arról, miért, ha, miért tartunk itt? <laughs> ha a rasszizmus hogy... miatt, akkor felmondhatna a rendőrség három negyede. Szeretjük a, a rózt, hiszen a rózs az, az a feketékkel szolidáris és együttérző, tehát rózs kiszolgáltatott és áldozat gyűlöljük elizabetet és gyűlöljük a Gardnert is, a, a, a róznak a, a özve, özvegyét, hiszen ők gyűlölik a feketéket, vagy legalábbis teljesen ignorálják a feketéket, és ebből fakadóan, értelemszerűen ennél sokkal nagyobb bűnökre is, már hogyha egyáltalán léteznek ennél nagyobb Aki bűnök, és az is ké képesek és hajlandóak. És Lám meggyilkolja egyik a testvérét, másik a feleségét, ö, ami aztán ő, bonyodalmakhoz vezet, amely bonyodalmakon kedvünk lenne röhögni, De hiszen egy bonyodalmakhoz vezet a gyilkost hogy igen. persze, hogy bonyodalmakhoz vezet hiszen ők nem számomra, gyilkosok számomra a legsúlyosabb problémája ami még súlyosabb annál a történetmesélési hibánál is, amiről az imént beszéltünk vagyis azzal, hogy a, hogy a, a, a folyamatosan bűnbelső. Keresztény középosztálybeli amerikai fehér család és versus büntelen fekete amerikaiak, mégpedig a kisfiú. Ebben a filmben ebben a filmnek a tulajdonképpeni főhőse egyébként nem a két, tehát nem a Julian Moore és nem az őt alakító, ez a férjét alakító Mad Démon, hanem, hanem a, a kisfiúknak és nem jut a szembe a, a kisfiú alakító színésznek a neve, aki egyébként más nem tesz ebben a filmben, mint hogy elszenvedi az őtért elképesztő és nyilvánvalóan az egész életét tönkretevő helyrehozatlan traumákat, hogy meghal az anyja, hogy kiderül az apjáról, hogy áruló is gyilkos, hogy az egész világa összeomlik körülötte. És a George Clooney szerintem mint, mint, mint művész, vagy mint rendező, vagy mint a, a történetet kézben tartó és a történet helyes vezetésért felelős alkotó, ott követte el a legnagyobb hibát, hogy nem vette észre, hogy ennek a filmnek, ez a film, amit ugye szatirának szánt, van egy igazi áldozata, ez a kisfiú. És emellett a kisfiú mellett ez a film szerintem tulajdonképpen nem áll ki. Az ő története úgy megtörténik ebben a filmben, hogy van egy elképesztően tönkretett, sorsú, megalázott, véletekig traumatizált, és semmilyen módon segítséget nem kapó gyerek, és ez úgy, úgy úgy megtörténik, és úgy nem érdekel senkit. És nem, nem azt mondjuk, hogy, értek hogy a, vele hogy a, egyet, a, félden, ő a legnagyobb áldozat, és azzal a sem, a leg, hogy nem egyértelműen kap segítséget. Egyértelműen ő a legnagyobb áldozat. Sőt, rajta keresztül mondódik ki az, amit te is elmondtál az imént, hogy uh, a teljesen meg kell szabadulnunk az identitásunktól, ergo meg kell ölnünk a saját szüleinket ahhoz, hogy el tudjunk kezdeni barátkozni a fekete fiúval. De ez mennyire uh, durva, hogy ha az identitásunktól kell megszabadulni, akkor végül is azt mondja ki a film, hogy el kell jutnunk a reptérre, meg a plázába, uh, elszakadni az összes hagyománytól azért, hogy béke legyen. Nem? Igen, ez lehet egy állítás, csak én azt mondom, hogy ennek a kisfiúnak a drámája egy dráma. Tehát ez nem egy szatíra. Nem azt mondom, hogy a, a filmnek kellene szolidálisnak lennie a kisfiúval, hanem a filmnek önmagával kellene szolidálisnak lennie, és észrevennie, hogy egyébként a szatírán túl zajlik egy brutális dráma, aminek viszont nincs, nincs, nincs kivezetése, nincs feloldása, nincs, nincs elmagyarázva, hogy ennek a drámának mi a... De elmondom, hogy mi a feloldása. A politikai üzenet. Szavaz Hillary Clintonra, és akkor, és akkor, és akkor nem a megoldódnak, megoldódnak a problémák. Lehet, hogy még egy darabig meg fogják ölni maguk egymást a szüleik, mert még, még Donald Trumpnak a szelleme még itt kísért egy jó darabig ebben az országban. De ha Hillary Clintonra szavazol, akkor nem lesz rasszizmus. Abból az fog következni, hogy, hogy ezeknek a gyilkos gazembereknek, embereknek, ezeknek a. a, a gátlástalansága és a, és a vakmerősége azt talán reméljük valamelyest taláphagy A politikai üzenet akarja ezeket, e, ezeket összefésülni, re valójában arról van szó, hogy kaptunk egy film amin kedvünk lenne röhögni, mert tele van vicces gyilkosságokkal. De kaptunk egy filmdrámát, ennek a kisrácnak, ennek a kisgyereknek a drámáját, amit a Koenek a maguk izlését követve sosem írtak volna bele ebbe a történetbe. Ehhez már, George, ehhez már George Clooney kellett, kaptunk egy kisgyereket, akinek a drámája miatt meg nem tudunk jó ízűen nevetni a, a vicces gyilkosságokon. Csak hogy a vicces gyilkosságok miatt meg nem tudunk igazán elmélyülni a kisrác drámájában, és nem. Tehát a film egy el nem követett és megúszott vicces szatíra, egy el nem követett és megúszott ö, külkemény filmdráma. És a két megúszás ö, tényleges nyertese és haszonélvezője, az az a politikai pamflet, ami az egész fölött átível, mint egy kupola, és amely értelmet próbál adni a gyilkosságnak, a rasszizmusnak, mint egy irányba fésülve, egyetlen egy politikai irány, ideológia irányába fésülve, amelynek a végén ott ül Hillary Clinton, mint a megmentő, mint aki ezeket a problémákat orvosolni fogja, hiszen valójában ezek mind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 A következő bejátszásban a cselekmény részleteiből derülhetnek fordulatok. A Suburbicon című filmről beszélünk. Nekem az a legsúlyosabb problémám ezzel a filmmel, hogy nem a történetből indul ki. Egy jó, eset, jó esetben egy film úgy készül, hogy a rendezőnek vagy a forgatókönyvírónak van egy fontos története, amit el akar mondani a nézőknek. És a történetből indul ki a munka. Na most itt pedig nem ez történt, ugye? Értjük, hogy a, hogy a George Clooney-nak nem volt storia, de volt egy nagyon erős, fontos politikai sztétmentje, amit el akart nekünk mondani. Azt, hogy a rasszizmus rossz, az, hogy az integráció jó. És de nem volt történetem, mert igazából ezen kívül nincs sok mondani valója a George Clooney-nak. Ezért, ezért fölfogadta a Cohen-fivéreket, hogy írjanak egy jó kis Cohen es történetet, amit ő majd bele fog ágyazni a saját tolerancia operájába. Nem tudom, hogy ez történetileg így történt. De ez igen, történt, ez tehát történt a, a, az történt. élmény, amit a Robi átél most, és én ezt felfogtam, az az, hogy a, az aktuális tolerancia kampány hilleriskedés és pécéskedés az belefosott egy Cohen filmbe. De nem arról van szó, hogy ha neki van egy saját története, amit el akar mondani George Clooney-nak, amit tényleg érez, hogy fontos, és itt és most el kell mondani Amerikának, akkor mondja el, csak hogy Clooney-nak nincs ilyen története, mert ha lenne, akkor nem kéne fölbérelnie a Koenfivéreket. Neki nincs ilyen története, felbéreli hát a Koenfivéreket, hogy írjanak egy olyan jó kis vicces kohenes fekete komédiát az amerikai kertvárosba, és ő hozzávar egy fekete családot, egy, egy fekete ellenes pogromot, hozzával egy kis gyereket aki, aki, a, aki véletlenül nem tudjuk hogy, ez a hogy a szülei hazudoznak nem tudjuk hogy ez a valóságban így történt -e, mert én a legjobb tudomásom szerint ez a forgatók, hogy már évtizedek óta létezik és hogy a for, hogy ehhez hozzá adottozzák vagy sem ezt valójában nem tudjuk De biztos hogy a feketék benne se voltak de, de a... egy valami biztos hogy a hogy a azok nem írtak olyat, hogy a hátsó kertben a fekete kisgyerek meg a fehér kisgyerek egymással bírálnak. Ez egészen biztos, ez illetve ez hogy, biztos. Hogy ők nyilván nem, nem estek volna abba a hibába, hogy a történet megmarad ilyen, ilyen narratíva fragmentumok mentén, tehát így nem kapcsolódnak össze az egyes elemek az egyes elemekkel, illetve hogy, hogy ö, a, a három egymás mellett párhuzamosan futó történet, a feketék drámája, a kisfiú drámája, illetve a, a, a családi dráma külön-külön mindegy ilyen, egy ilyen egységű agitációvá zűlik. Le, ugyanilyen fontos, egyébként erről még nem beszéltünk, a családi dráma a félre megközelítésben, nem más, mint, egy, mint egy, egy ilyen kriminalisztikai közhely, vagy egy ilyen, egy ilyen kétflekkes beszámoló a, a magazinból. Ott lehet naponta olvasni, vagy hetente egy alkalommal olvasni ilyeneket, hogy a, a, a, hogyan határozta el a család fő, hogy eltakarítja az útból a, útból a megunt és egyébként használhatatlan feleségét, hogyan szövetkezett a sógornővel, és a többi. Tehát, hogy, hogy ez egy nagyon banális, nagyon hétköznapi, bármilyen közegben elhelyezhető dráma. Ez volt a másik gondom, hogy, hogy visszakanyarodva még a, a még a beszélgetésünk elejére, hogy, hogy én ebben nem éreztem a, a kertvárosias jelleget. Persze, úgy abban a megközelítésben, hogy általában a kertvárosi filmek beszélnek a bűnök eltagadásáról, úgy persze igen, de egyébként ez a dráma ez nem illeszkedik be, illesz, pont annyira illeszkedik be ebbe a közegbe, mint, bá mint a világon bármilyen más közegbe, ahol egy férj e el akarja takarítani az útból a megunth feleségét. Igen, csak itt ő, tudod, hogy mi az egésznek az értelme, mert hogy ez itt értelmezve van. Először csak a feketéket gyűlölöd. Aztán már a szomszédba került feketéket így, így lenézed, megveted, inzultálod, zaklatod, el akarod üldözni a környékről, és egy nap megölöd a feleséged. Igen, értem, hogy az az állítás, hogy abban a közegben, ahol a másik ember semmi bővétele, vagy, vagy nem embernek hazudásra előfordulhat, vagyis, ott, ahol a feketék lenész, vagy a fehérek lenészhetik a feketéket, ott az emberi életnek nincs valós értéke, hiszen akkor ott a feleség is megölhető annak az elmének a mentén, aminek mentén gyűlölik ezek a fehér emberek egyébként a fekete polgártársaikat. Csak hogy jól tudjuk, hogy ez nem így van. Tehát pontosan tudjuk, hogy Reinhard Heydrich attól még nagyszerű családapa lehetett, hogy naponta ezréverőlte a zsidókat. Az ember ennél sajnos bonyolultabb. Itt Húzámos pár igazságok, párhuzamos valóságok. Lehet valaki ö, tényleg tisztes ö, ö, rossz ízlésű átlagpolgár ö, ö, iskolában járó jól nevel gyerekekkel, miközben ö, ö, végrehajtja az endőzungot. Tehát ezt csak azért mondom, mert hogy, mert, hogy ez az állítás sem érzem valóságosnak, vagy, vagy igazinak, vagy, illetve nem, nem ez a probléma valódi forrása, nem a rasszizmusból következnek a bűnök. A rasszizmus is egy bűn a bűnök sorában. 1986-os az eredeti forgatókönyv, és az került elő, gondolom kb. két éve a fiókból, hogy akkor csináljunk belőle filmet. Úgy is volt, hogy George Clooney játszani is fog benne. Egyébként én úgy is éreztem, hogy játszik benne, mert a, a biztosítási az nyomozó, az nem ő. De az ő. De a, ő közben réthet, hogy belerendeztem, ott látszik a keze munkája, és, és az a film szenzációs percse. jó jelenetről van. Szó. Van még tündöklő jó jelenet, akár a film legelején az a. Az a a termékcsomagolás illusztráció stílusú bevezető animáció, amely rögtön megpróbálja neked eladni szugurikon, hogy szodoszok hogy költöz ide, fantasztikus környék, itt aztán minden rendben van. Igen, ott az volt az érzésünk, hogy a egy, egy, egy, egy sokkal jobb állapotban lévő és sokkal vonzóbb gazdálkodjukosan életet akarnak uh -huh. nekünk. És gyakorlatilag azokkal az ikonokkal is, tudod, egy ilyen IKEA katalógusban jártál, egy ilyen tökéletes élet. De sokkal jobb példa a gazdálkodjokosan, mert mesekönyv szerű, vagy, vagy ugye 50-es évek termékcsomagolás, nem fotót nyomtak rá, hanem rajzoltak valamit. A haverod, ugye, akit nem tartasz művésznek. A 20-as években... Akkor, a, a, akit... A, a... E, akit, a, akit Jim Morrison elküld a francba, amikor, ja, igen, amikor hozza ja. a telefont, hogy beszélhetsz Istennel. Ja, ja, ja, ja igen, igen, igen, igen. Andy Nekem van több évfolyam, ami itt világlapján a 20-30-as évekből, és gyerekkorban rengeteget lapozgattam, és ott volt valóban ez a szokás, mondjuk ez, még nem a, ez inkább a 20-as és 30-as évek, mm -hmm. pedig az 50-es évek Amerikája, hogy ugye a reklámokat javarészt rajzokkal oldották meg, mm -hmm. még nem fotókkal. És persze a, a, voltak fotós reklámok is, de azok az igazán drága, vagy, a, vagy ez ilyen, ilyen, ilyen komolyabb ter termékeket hirdető cégek használtak fotós életéseket, és ezek közül a kedvencem a, az az volt, a, ami egy nő ábrázolt, ez egy rajz volt, hogy ez a nő itt 45 éves. És, <gül> és, és hogy a valamilyen, nem tudom, ki gondolná, hogy ez a nő itt 45 éves, és ha nem tudom, milyen mert már nem emlékszem a termék nevére, arckémet használja, és ennek hatására néz úgy ki, mint egy 25 éves. És, és, a, és ez egy rajz volt ha már ilyen képekről beszélgetünk, az egész filmről nekem az a benyomásom, mintha egy, mintha egy Martin Luther King fali poszterre rákapcsolnánk a villanyt, behoznánk a diavetítőt és végigpörgetnénk egy Tom és jerry rajta. Tehát, hogy valahol derengott a háttérben valami fekete figura, de nem ezért jöttünk, csak hát nincs fehér fal ebben a panel lakásban, sorry. Nem, arról van szó, hogy George Clooney nem tudja szórakoztatóan elmagyarázni nekünk a rohat unalmas mondókáját. Ezért felfogadta a coenfivéreket, hogy szórakoztassanak minket, miközben ő elmondja nekünk a rohat unalmas didaktikus mondókáját arról, hogy a rasszizmus rossz, értem? Igen, csak arról, ez hogy a, arról, hogy a azt szegregáció... hiszem, hogy ezen túl vagyunk. Ez már Mármint, leszünk. Persze abban az értelemben nem, nyilván, hogy még most is. Nagyon sok színes, színes bőr amerikai szegregálnak, igen. meg, meg sat, igen, és akkor én kötelező elmondani egy csomó egyéb dolgot is, amit most nem fogok elmondani, de hogy, hogy attól még a, azt gondolom, hogy az állítás abban az értelemben átment, amennyire a George Clooney ezt még mindig el akar nekünk mondani. A legnagyobb olyan valójában ezzel van, Ez hogy a szemünket nem... felnyitni már nem kell. Ez, ez nem így működik, csak t -t -t ők úgy gondolják, hogy ez így működik, hogy még súlykoljuk, akkor majd megértik. Hogy ez már nem a mennyiségi súlykolás mértékével lesz megértve, hanem ez már tényleg csak egyszerűen nincs türelmük hagyni, hogy a rossz vér lefoljon, és hogy egyszerűen ö, a kollektív szellem ö, megújuljon. És tudod, mi a legsúlyosabb probléma? Hogy nem hisznek igazán az elemi erkölcsben, ezért ezt mindig lefordítják nekünk erre az ilyen lerontott, ócska PCR erkölcsre. Tudod, tehát hogy ők mindig a písit adják át, mindig a nyelvfizetésre, Síkján, ö, szankcionálják a beszédet, sosem a sikján, sosem az embert akarják megváltoztatni amilyen, hanem mindig az ember viselkedését és működését akarják megváltoztatni. Tehát tudod, mindig az a problémám velük, hogy azt érzem, hogy az 1984-et hajtják végre újra, de úgy, hogy most mellé jár egy csomag hely. Ez a jó, a rossz és a nézhetetlen. Itt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 én úgy éreztem a filmnek egy pontján, hogy nem szájbarágos, mondjuk a harmadánál és én, én ott ezt úgy éltem meg, hogy ez egy erénye a filmnek. Ugyanakkor vajon fogják-e érteni, még annak ellenére, hogy ugye ott jártunk a filmben, hogy még én sem tudtam, mit kell majd ebből esetleg érteni. Ez a végén inkább hátrányán fordult a filmnek, mert azt gondolom, hogy akkor lehetett volna szájbarágos, vagy hagyjon nyitva bizonyos kérdéseket, de akkor olyan szinten, hogy még ő maga is lépjen. Tőle, és akkor azt ne akarják be beletuszkolni. Azoknak mindenképpen ajánlanám a filmet, akik mondjuk valami 50-es évek design pornóra vágynak. Tehát akik élvezik Ó, azt, a, a, a hogy a Stranger Thingsben mondjuk olyan 80-as évek közepi konyhabútorokat lát, meg autókat lát makulátlan állapotban, amelyek már az egyészetté vagy a proli nappali életté váltak. Túl makulátlan An... állapotban. Na, igen, An annak ugyanezt az 50-es évekből az ilyen egybefalam és képkeretekkel, és faliszőnyegekkel, és egyéb tárgyakkal, meg. Káztatási eszközökkel is gyönyörű Igen, fémlemezből gyártott lemez, gyerekjátékokkal, Ezek, ezeket megkapja. És ez vonatkozik a filmelei animációra is, meg a bevezető jelenetekre, ahol ugye elvisznek erre az új környékre, vagy új telepre, ami tudod, városok szélén szokott kialakulni, ahol 12 évig nem látsz egy fát, ami mellnél mel mel tovább érne egy ilyen pusztába kiköltöznek a családok, és utána ott leélik azt a minta életet, mintha egyébként a száz éves ö, ö, gesztenye soron lennének. Én nekem az a fájdalmas, hogy ez a Gardner azon kívül, hogy megöli a saját feleségét szövetségben alsógornőjével, ezután a saját gyerekét azt, ö, azt katonai iskolába akarja pa, ö, ö, le, lepasszolni, ami könyörgön megint mit állít, hogy ez a romlott kertvárosi emberfajta azon kívül, hogy a feketéket utálja, azon kívül, hogy a fölöslegesé vált rokkant feleségét meggyilkolja, azon kívül a saját vérét, a saját gyerekét se szereti, a saját gyerekét is lepasszolja, a még nagyobb amerikai állom, az arubai álom reményében, ugye megint miről van szó arról, hogy nem merünk a gonosznak egyetlen egy azonosulható, egyetlen egy emberi vonást sem kölcsönözni, mert még a végén Hollywoodban félreértik, mert még a végén Hillary Clinton, amikor megnézi a filmet, azt fogja gondolni, hogy én is republikánus vagyok, pedig én George Clooney vagyok, hát én vagyok a legkevésbé republikánus, ezt ne lehessen félreérteni. Tehát ott tartunk, hogy amikor az európai filmben, már a bukás színű filmben, már Hitlernek is merünk emberi vonásokat adni, már megmerjük mutatni, hogy szerette a kutyáját, hogy udvarias volt a titkárnőjével, az amerikai kisvárosban élő Gardner, akit a a meddémon játszik, még mindig démonikusabb. Tehát már ott tartunk, hogy, a, hogy az amerikai kisváros gyilkosát démonikusabbnak ábrázoljuk pusztán, mert rasszista, mint az amúgy hát egy fokkal rasszistába Dolph Hitler. Ez a, ez a vonás, ez jobban hozzátartozik szervesen a fő cselekmény szálhoz, és el tudom hinni, hogy ez a Cohen műnek a része, ellenben ugye a rasszizmus vonallal, amely lehet, hogy a Cohen mű része, csak máshol is írták róla az interneten, hogy annyira leesik róla, mintha utolsó tuszkolták volna hozzá a 86 a Tényleg az a azt gondoljuk, hogy 1986-ban a Cohen-fivérek beleírták a fekete gyereket meg a fekér kisgyereket, hogy ki van zárva. Igen, de akkor is azt gondolom, vagy akár is ezt megerülegezzük a Cohen-fivéreknek, Cohen hogy a Cohen-történeteknek igenis az a lényegük, hogy a jól kivitelezett bűncselekmény, vagy a, vagy a fordulatos ö, ö, esemény ö, ö, Legnagyobb a, a, a pontosan az emberi vonások adják, illetve a, az emberi viselkedés kiszámítatatlansága adja. Az emberi, mindegyik az emberi minőségtelenséget járja körbe. Csak egyik se akarja ilyen direkt módon és ilyen pofátlanul szavazatokra váltani a demokrata párt számára. Tehát a, az, emberi, az emberi minőségtelenségnek a szemléje az mindig egy rohadt kemény társadalomkritika Amerikával szemben minden Cohen filmben. Csak hogy ebből Egyetlen egy Cohen film sem próbál, főleg nem ilyen ízléstelen módon, politikai hasznot facsarni. Nyilván nem lehet remélni George Clooney-től, hogy felfogja még a 20-as években lefektetett hollywoodi történetmesélési zsánereket. Tehát, hogy a, a gonosznak ugye el kell uh, buknia, a, a gonosz csak is gonosz lehet, és nem tud más lenni. Azért számtalan, szinte minden hollywoodi filmben tetten érhető azért egy csomó olyan uh, forgatókönyvírói fordulat, ami, ami nem tud más lenni, pontosan a hollywoodi zsánerből és a hollywoodi uh, forgatókönyvírói iskolák uh, módszereiből fakadóan. Egyébként én uh, életem, egyik legfurább uh, uh, hollywoodi zsánerrel szembe menő filmélményét egy bollywoodi filmnek köszönhetem, uh, ami, ami arról szólt, hogy egy klasszikus a Róbi által legjobban megvetett uh, ilyen szerelmi komédia volt, ilyen a szerelmi komédia. Akkor Há, nem Hát Nem, az indiai filmhéten az örök mozgóban, 20 évvel ezelőtt körülbelül. Akkor nincs a, mentség. Igen, nincs semmiféle mentség. A lényeg az, hogy, hogy uh, három órás volt a film, és az első másfél óra egy klasszikus amerikai, illetve egy klasszikus bollywoodi uh, romantikus komédia ötvözete volt. Arról szólt, hogy a két uh, szerelmi, és a szegény fiú és a gazdag lány, tehát a másházba tartozó gazdag lány és az alacsonyabb házba tartozó fiú hogyan találnak lassan egymásra, közben énekelnek, közben táncolnak, és, és, le, és az összes ilyen kor szokásos zsájnár megtörténik. Ám a film másfedik órájára a fiú megszerezte a lányt, és a film, film három órás volt összesen. És a következő másfél órában arról szólt, hogy az ő, a film, hogy az ő házasságuk menthetetlenül rossz. Csodálatos. O, csodálatos. Ez csodálatos. olyan csodálatos. csodálatos volt a film hogy a ez viszont szóval csodálatos mert, el, volt, mert, mert ezt a második részt ezt egyetlen hollywoodi romkom esetében sem készítik el Arról szólt, hogy a két eltérő kaszthoz tartozó fiatal sorsa nem tud, sőt, csak nagyon kevés ponton tud valójában összekapcsolódni, a fiú nem tud mit kezdeni annak a családnak a gazdagságával, a sikerességével, az általuk elvált életmóddal, míg a feleség egyre érzi, kellemetlenebbnek érzi a fokozatosan alkoholistává váló szegény parasz fiú közelségét. És a második, második felében, a fiú második felében is táncolnak meg, énekelnek? Ocsak ott már nem, mert ott már semmi keresni valója e nincsen, mert ott dekonstruálják a hazugságot, amit az első másfél órában felépítettek. Az, amit már a film címére, egész bolivúdat és egész hollywood dekonstruálja hogy ez a film, egy olyan gestus tesz, amit egyébként én nagyon kevés Hollywoodi filmnél éreztem, eddig sőt, tulajdonképpen még egynél sem. Suburbicon, ezt nézzétek vagy ne nézzétek, Robi szerint? Vagy ez hányos film a tízes skálán? Én a négyesnél nem adnék én a, a tényleg nagyon eltalált design miatt 4,5-t adnék rá. Aha. Én jól szórakoztam, és undort éreztem, és néha gyönyörködtem, és közben zavart ez, hogy, hogy egy másik képre rávetített képet nézek, és ezért nehéz értelmeznem, mint amikor ilyen kamerával felvett filmet nézel, tudod? Csak itt valami más volt, ami elterelt. Nem tudom, ha pontoznék, akkor azért olyan hat körül járnék, de nem teszem ennek ellenére végig lehet szenvedni a filmet, és akkor megértitek, hogy, hogy mi ez az értetlenség bennünk. Hogy ez miért, miért láttunk két filmet, amikor egyet szerettünk? Vici és a pontozás föl nem vállalása, úgyhogy tulajdonképpen pontozal. Hmm, Geniális <gül> terv. Igen. Itt most már csak az a kérdés, hogy te hatosoztál, vagy a hatos oszizott két micsoda, egy rossz indulatú ö, ülök egy, egy stúdióban a bezárva. Leg, a hatos legközelebb is elhozzuk, aztán majd meglátjuk, hogy lesz-e szó Oszkárról. Köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok! A kézműves street food hétlövetőben szezonális helyi alapanyagokból főzünk hétről hétre. A jó, a rossz és a nézhetetlen